En berättelse från okristen tid. Kapitel 1: Den långa resan. Men först en prolog. Många oroliga män får bort från Skåne med bue och vagn och hade ingen lycka. ...i våg. Andra följde Styrbjörn... ...till Uppsala... ...och följde med honom. När det spordes hemma... ...att få Voro att vänta tillbaka... ...blev hos Sörjekveden framsagda... ...och minnesstenar resta... på allt förståndigt folk... ...var överens att... ...det var bäst som skett... ...i det man nu... ...kunde hoppas på mer stillhet... ...än förut... ...och färre... Egoskiften med äggjärn. Det blev nu umniga, umniga år. Både med råg och sill. Och de flesta trivdes gott. Men de som tyckte att grödorna kom långsamt. Foro till England och Irland. Och hade god härnad. Och många stannade där ute. Nu, nu hade rakade män börjat komma till Skåne. Både från predika. Den kristna läran.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 Dessutom talade det ett hackigt tungmål som det lärt sig i Hederby eller på de västra öarna och tädde sig därför barnsliga till förståndet. Vi gick därför smått med kristnandet och de rakade som talade mycket om frid och som överallt annat vore upptända av våldsamhet mot gudarna. Grepos stundom av religiösa män och hängdes upp i heliga askträd och fing och pilar i sig.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 Men de flesta fortsätt, fortsatte att vilja störta gudarna och doppa kvinnor och barn hellre än att bryta sten och mala kon och valde sina husbänder så stor förtret att göingarna snart inte kunde få ett par treårsmålans oxar för en fullgord präst utan en mellangift av salt och vad, vadmal. Då rådde dåligt humör mot de rakade gränstrakterna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 Och kloka biskoppar som kejsaren sänd. Hade nu gnidit honom med björnister. Som stärks med apostla Och svept honom i fårskinn. Och givit honom. singnat urtvatten istället för öl. Och tecknat kors me mellan hans axlar. Och läst många djävlar ur honom. Tills verken gått bort. Och kungen blivit kristen. Gudsmännen hade därvid lovat. Att värre elände skulle drabba honom om han åter hemfälle åt blot eller vita sig ljum i tron. Därför befallde kung Harald sedan han blivit rörlig igen. Och kunnat taga till sig en ung morisk slavinna som Olof med edelstenarna, konung av kork sänd honom som vengåva att allt folket skulle låta sig kristnas och i huru sådant tal tyckte sällsamt från dem som själv härstammade från Odin lydde många hans påbud ty han hade styrt länge och med lycka och hade därför mycket att säga i landet han lade det hårdaste straff på dem som burog hand på präster och i Skåne tilltog hon nu dessa i antal och kyrkor byggdes på slätten och de gamla gudarna började komma ur bruk utom i sjönöd och vid sjukdom. Men i Göinge skrattades mycket åt allt detta. Ty folket i gränskogarna hade lättare för att skratta än det förståndiga folket på leran. Och åt kungars befallningar skrattade det mest. I de trakterna nådde få mäns makt längre än deras högra arm.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 och ingen kristendom kom igång där. Det präster som försökte sig dit, såldes fortfarande över gränsen. Men somliga, somliga göingar tyckte att man rättligen borde slå i på fläcken och börja krig mot det närliga folket i Sundrebo och Albo. Imedan smålädningarnas pris inte gav skälig förtjänst på handen. Den långa resan.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 Hon blåste i natten när landstigna flockar för nummos och kallade grannar till hjälp. Och hemmafolk i en god by kunde stund om själv taga ett skepp eller två från främlingar som vore oförsiktiga och har vackert byte att visa byns utfarare när långskeppen kom och hem till vintervila. Men rika och stolta män som hade eget skepp får det svårt att ha grannar nära Och bodde helst var för sig Ty även när det låg upp på sjön Höllod i sina gårdar Försvarade med goda män Som suttit hemma I kullabygden fanns Många sådana stå Vi hade de rika bönderna rykte om sig Att vara högmodigare Än på andra håll När det vore hemma kivades det gärna med varandra Fast det fanns gott Utrymme mellan gårdarna Men det vore ofta borta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 Och han brukade fara dit för att driva handel och för att hjälpa hö hövdingen som var av lodbroks blod att ta skatt av irorna och av deras kloster och kyrkor. Nu hade de goda tiderna för vikingar börjat taga av på Irland. Allt, allt sedan mörkackas med lederkapporna konung av Konarst gått sin rundgång kring ön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 Många bland tostens män att det skulle varit bättre att lägga färderna till England eller Frankrike. Där tiderna vore goda och mera kunde vinnas med mindre besvär. Men Toste trivdes bäst som han var. Van och tyckte sig för gammal att pröva länder där han inte var hemma stad. Hans hustru hette Åsa och var bördig från skogsbygden.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 en julstekar i land. Men Åsa sade sig aldrig kunna märka att han var den som tog minst av det bästa hon satte fram. Han sov så mycket varje dag att han ofta klagade över dålig nattsam. Även när han tog med sig en piga i sänghalmen. Sade han blev bättringen inte stor. Åsa tyckte illa om att han låg med hennes pigor. De kunde lätt bli inbilska av sådant och sturska mot sin matmor. Och Odd borde hellre gifta sig. Men Odd sa det att därmed bråskade det inte. De kvinnor han trits bäst med hade han funnit på Irland. Och av den sorten kunde han inte gärna ta någon med sig hem. Till då kunde han förmoda. Skulle snart både näbbar och klor vara igång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 att det i sanning var hårt för henne att hon mistad tre goda söner och fått den lämnat kvar som hon lättast kunde undvara. Men toste kom odd bättre, med Toste kom Odd bättre överens. Och så snart det blev vår och började lukta kära kring båthus och skeppsbryggor brukade hans lynne bli lättare. Ibland försökte han då till och med sätta samman visor fast det gick smått för honom med sådant. Om hur alkfågens fång nu var redo att plöjas. Eller om hur havets hästar nu snart skulle bära honom till sommarlandet. Men stort namn som skald vann han aldrig. Och minst hos traktens gifta vuxna bondöttrar. Han såg sällan vända sig igång när han seglade bort. Hans broder var yngst bland alla Tostes barn. Och sin moders ögonsten. Han hette Orm.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 Läkedomsgaldrar och värmda lerfat När hans svåraste ohälsa var att han förätit sig på kongröt och fläsk. När han började bli vuxen blev Åsas bekymmer flera. Det var hennes såp att han skulle bli en märklig man och en hövding. Och hon framhöll ofta belåtet för tosten. Att han arbetade, att han artade sig till att bli stor och stark.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 Att, han, att hon inte visste sig någon råd. När han var 16 år och skulle fara ut med det andra förbjöd Åsa detta. Imedan han ännu vore allt för ung och allt för ömtålig till hälsan. Och när Toste då undrade om hon allt framgent tänkte. Fostra honom till kökshövding och kärringhjälte brast hon ut i sådant raseri att Toste blev rädd och let henne hållas och var glad att själv komma åstad så fort han kunde. Den hösten kom och Toste och Odd sent tillbaka och hade förlorat så mycket manskap att de knappt hade folk till årorna. Men de vore likväl belåtna och hade mycket att berätta. I Limrik hade förtjänsten varit liten till de iriska kungarna i Münster hade nu blivit så mäktiga att vikingarna där hade mest att göra med att försvara sig själva. Men vänner i Toster som legat där med sina skepp hade frågat honom om han ville vara med på ett försök mot en stor mitsommarknad som hölls i Marionet i Wales.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 Odd sa det att han tyckte detta var klokt talat. Men Åsa sa det genast att det inte alls, att det alls inte var klokt. För var det mycket silver som vunnits. Men med så mycket folk som de hade i maten alla vintrar skulle det inte räcka länge. Och hur skulle man kunna lita på att Odd inte gjorde av med hela förtjänsten på sina kvinnor på Irland? Om han ens brydde sig om att komma hem. Och Toste borde förstå att han fick sin styrhet i ryggen av att sitta sysslolös vid elden om vintrarna. Inte av att vara till sjöss. Och för henne var det alldeles nog att snubbla över hans ben halva året. Hon kunde inte förstå, sade hon, hur det var fatt med män nu för tiden. Ty hennes egen morfars bror.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 Men nu skulle Toste och Odd och alla de hemkomna få gott öl till välkomst av en bryggd som skulle smaka dem. Och Toste skulle slå sina griller ur huvudet och dricka för en lika god resa nästa år. Och sedan skulle de ha en god vinter samman, bara ingen förarjade henne med sådan prat. När hon gått för att ordna med ölet sa Odd att Sven Rottnos kanske valt smålänningarna som den bättre delen ifall alla kvinnor i den släkten lika mycket som hon och sa sade att han inte helt ville säga emot i den saken men att hon var en duktig kvinna på många sätt och att han inte ville reta henne mera än vad som var tvunget och det borde inte Odd göra. heller Den vintern lade alla märke till att Åsa stundom gick blek och betryckt vid sina sysslor och att hennes tunga löpte mindre rapt än vanligt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 Han var rörlig och snabb och med båge och i spjutkast var han säkrare än de flesta. Han kom lätt i raseri och kunde då rusa blindt på den som retat honom. Och till och med Odd som tidigare haft sig lust i att få honom blek och rasande hade nu blivit försiktig mot honom sedan hans styrka började göra honom farlig. Men äljest var han lugn och foglig. Och allt jämt van att i allt rättade sig efter Åsa. Fast han stund om munhögst med henne. När hennes omsorger tycktes honom besvärliga. Toste gav honom nu mäns vapen. Svärd och bredyxa och en god hjälm. Och Orme gjorde själv en sköld. Men med en ringskjorta var det värre. För ingen i huset passade honom. Och det var numera ont om goda brynjesmedel i landet. Medan de flesta farit utomlands till England. Eller Jarlén i Roen. Där de fingor bättre betalning. Toste tyckte att Orm kunde nöja sig med ledetröja så länge. Tills han kunde skaffa sig en god skjorta på Irland. Där funnås alltid döda mäns vapenkläder billigt att få i alla hamnar. När en dag när det en dag suttade vi maten och talade om detta, lade Åsa ansiktet mot armarna och började gråta. Alla tystnade och såg på henne. Tydligt var det inte ofta hon fällde tårar. Odd frågade om hon hade tandverk. Åsa torkade sig i ansiktet och vände sig till Tosten. Hon sade att talet om döda mäns kläder syntes henne vara ett ont varsel. Hon var redan säker på att Orm skulle omkomma så snart han fällde med till sjöss. Ty tre gånger hade hon nu i sina drömmar sett honom ligga blödande vid ett skeppsbänk. Och alla visste att hennes drömmar vore att lita på. Därför ville hon nu bedja Toste att vara god mot henne och inte göra av med Orms liv i onödan. Utan låta honom bli hemma denna sommar.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 Hade tyngt henne mycket. Och mera för varje gång den återkom. Fast hon inte ville att säga något förrän nu. Toste satt fundersam och sade därpå. Att han inte visste mycket om drömmar. Och aldrig ängslat sig för sådant. Till de gamla brukade säga. Att som spinnerskorna spinna så måtte det bli. Men när, men när nu du, Åsa, trömt samma dröm tre gånger, då är det kanske likväl en varning och vi har redan mistat söner nog. Därför ska jag inte säga dig emot i detta och orm kan bli hemma i sommar om man själv så tycker. För mig känns det nu som om jag gott kunde fara ut en gång till och på så sätt blir det kanske bäst för alla. Kodd höll med toste. Ty, han hade flera gånger märkt att Åsas drömmar slog in. Orm var inte nöjd med vad som bestäms. Men han var van att rätta sig efter Åsa i viktiga ting. Och därefter talades inte mer om detta. När våren kommit och tillräckligt många män från inlandsbygderna gjort öppen toste om plats bland hans skeppsfolk.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 Åsa kunde inte glömma sin dröm och trots alla bekymmer han vållade var hon glad att ha honom hemma. Men den sommaren kom han likväl på sin första resa utan att Åsa blev frågan om lov. I det 40 året av kung Harald Blåtands herradöme, sex somrar före jomsvikingarnas härfärd till Norge, Stuck och tre skepp ut från Listerlandet med nya segel och välbemannade. Och höll söderut för att plundra bland vänderna. Det fördes av en hövding som hette Krok. Han var en mörklagd man. Lång och skranglig och mycket, mycket stark. Han hade stort anseende i bygden. Ty han hade lätt att tänka ut järva planer.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 Och nådde en flodmynning och rodde uppför den mot stridström tills det kommade till en treborg med pålverk tvärs över floden. Här steg i land i en tidig gryning och gingo fram mot vänderna runt deras, deras treverk. Men vänderna vore manstarka och sköt och flitigt med pilar och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 Och efter skarp strid, där vi åter hade förlust, vann Kroks män ett par rökta fläsksidor, en söndrig pansarskjorta och ett halsband av små slitna silvermynt. Det begrovade sina döda vid stranden och höll och rådslag. Och Krok hade besvär med att förklara varför färden inte artat sig som han sagt. Men han lyckades lugna sina män med kloka ord. Tillfälligheter och otur, sade han om man alltid var beredd på. Den samme vikingen går vi inte tappt för en och annan småsak. Vänderna började bli mer hårdfjälade än för, Och han ville nu lägga fram ett gott förslag som skulle lända till allas båtnad. Man borde göra ett försök på Bornholm. Till dess rikedomar vore välkända för alla. Och ön var fattig på strid, stridbart folk. i medan många därifrån på sistone far till England. Ett strandhugg där skulle med ringa möda lämna riklig vinst såväl av guld som av bonader och vackra vapen. Det funnå detta vara väl talat och återfingå sin tillförsikt. Det satte segel och styrde mot Bornholm och kom dit tidigt en morgon och rodde upp längs östra kusten i vindstilla och lyftande dimma för att söka en god landningsplats. Det rodde tätt tillsammans och vore vid gott lunne, men höll oss i tysta för att försöka komma obemärkt i land. Då hörde det framför sig ljudet av årklykor och jämt doppade årblad och skönde sjöng, genom dimman ett ensamt långskepp som kom fram runt en udde och höll rakt emot dem utan att sakta sin röd. Alla spände ögonen i skeppet, som var stort och vackert, med rött drakhuvud och tjugo par åror, och gladdes att det var remsamt. Och Krok befallde att alla män som inte suttit vid årerna skulle taga sina vapen och stå redo, för här kunde mycket vinnas. Men det ensamma skeppet kom närmare, som om det ingenting märkt, och en fetlagd man i dess förs förstånd,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 tyder de flesta väjar för Björn, men välj nu fort hur du vill. Då sade Krok ingenting mera, utan höll undan och klock stilla på årorna, medan det främmande skeppet rodde förbi och inte ett svärd hölls splottat på något av Kroks skepp. Det såg en högväxt ung man i blå kappa och med ljust fjun kring hakan som rest sig från sin viloplats bredvid rorsmannen på det främmande skeppet stå med ett spjut i handen och betraktade där med kisande ögon och därpå jäspa stort. Sedan ställde han spjutet ifrån sig och lade sig åter till vila och kroksmän förstod då att detta var Björn Olofsson kallad styrbjörn, Uppsala koningens fördrivna brorsson som sällan skyddade storm, aldrig strid och som få män mötte villigt på havet. Hans skepp fortsatte sin färd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 Var öen seklingen full jomsvikingar och ingenting fanns då att uträtta för andra. Några sa sade att det kanske inte hade mycket att göra på havet utan att egen egenhövdingen av samma start som strybjörn som inte höll undan i onödan. Krok var till en början mera fåmäld än vanligt. Men han lät taga i land öl åt alla och sedan det druckit började han uppmuntra dem.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 och Högå med båda händer fullt ut lika bra som det bästa kämpar från Lister. Att han inte att anfalla sköp, kanske kunde kanske te sig underligt för den tanklöse. Men han ansåg sig ha haft gott skäl för sin avhållsamhet och det var tur att han besinnat sig i tid. Ty en landlös sjörövare kunde inte gärna ha mycket hopsparat som vore värt hård strid.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 Och han fortsatte med att avråda dem från att nu fara hem. Ty hemmafolket i Lister, sade han, var ett vass tungat släkte. Och särskilt kvinnorna skulle visa sig besväriga att återse. Med många frågor rörande deras bedrifter, deras byte och deras snabba återkomst. Ingen man med anseende kunde vilja utsätta sig för sådant sladder. Och med hemfärd borde det därför anstå. Tills någonting vunnits som vore värt att komma hem med. Vad det nu gällde vore att komma överens om att hålla samman och visa ihärdighet samt att finna något bra mål för vidare färd. Och innan han själv stödde något mera ville han gärna höra förståndiga mäns åsikt i saken. En föreslog att man skulle föra till kurernas och livernas land där lönande byte skulle finnas. Men detta var inte ett medhåll till män med bättre besked visste att svearna varje sommar i stora flockar plundrade i dessa länder och ogärna såg och främlingar komma i samma ärende. En annan hade hört att det mesta silver i hela världen skulle finnas på Gotland och tyckte att man kunde försöka där. Men andra som visste bättre sade att gutarna numera, sedan de blivit rika, bodde i starka byar som endast kunde tagas med stor härmakt. En tredje tog därpå till orda en man vid namn Börse som talade betänksamt och var allmänt skattad för sin klokhet. Han sa sade att det började bli trångt och snålt i Östersjön där nu allt för många låg och ute på plundring och där till och med vänderna börjat förstå att sätta sig till motvärn eftersom man inte gärna kunde fara hem. Ty här vid lag tyckte han som krok vore det att överväga om man inte borde segla ut i västerled. Själv hade han aldrig varit åt det hållet men män från Skåne som han talat med på en marknad förliden sommar hade varit i England och Bretland med Toke Gormsson och Sigvalde Jarl och det hade haft mycket att säga till någon färdernas beröm. De hade prunkat i guldringar och dyrbara kläder och enligt deras utsagor hade de vikingar som satt sig fast vid franska flodmynningar för längre tid för att plundra inåt landet ofta greve ofta grevedöttrar till gamman i sängen samt borgmästare och aboter till drängar. Huruvida hans kundska sagesmän strängt hållits sig till sanningen med dessa påståenden kunde han inte veta. Men med hänsyn till skåningars allmänna trovärdighet vore det kanske klokt att draga av vid pass hälften. Säkert var det med att dessa hemkomna män gjorde ett gott intryck, ett gott intryck av den största velmåga. Så att de till och med bjudit honom en blekings främling på en myckenhet stark öl utan att skela hans tillhörigheter sedan han somnat. Och därför kunde inte allt vara lögn. Vilket man ju också hade god reda på från andra håll. Där skåningar stått sig bra, tog det också blekingar kunna trivas. Och därför, slöt Berse, ville han gärna pröva en färd västerut, och de flesta tyckte som han. Många ropade bifall till detta, men andra sade att matförrådet var för knappt för att räcka tills de kom till de feta länderna i väster. Då tog Krok åter till orda och sade: Att Bärse kommit med just det förslag som han själv tänkt framföra. Till vad Bärse sagt om grevedötter och rika aboter. För vilka stora lösensummor brukar erhållas, ville han tillägga en sak som var allmänt bekant bland de resta män. Nämligen att ett på Irland funnits är mindre än 160 konungar sammanlagt, större och mindre. Vilka alla hade skatter och sköna kvinnor och vilka krigare stred och klädda endast i linnekläder och alltså inte kunde vara svårt att komma till rätta med. Den enda svårheten vore att komma upp genom Öresund där man ofta kunde stöta på närgånget folk. Men tre välbemannade skepp som själva Styrbjörn inte vågat anfalla skulle ha respekt med sig till och med där. Vidare vore de flesta vikingar i de trakterna vid denna årstid redan stad västerut. Dessutom var god och att krok var den bästa var den bäste, både till förstånd och kunskaper. Och alla vore stolta över att finstyr från denna trakt hade i levande mäns minne inte ett skepp försökt en sådan resa de satte segel och kom mot till möen och låg och där en dag och en natt och hällde god utkik och väntade på gynnsam vind därpå hällde det i stormigt väder upp genom sundet och kom och på kvällen genom dess hals utan att möta fiender fram på natten lodde det Nådde det le under kullen och beslöt då att se sig om efter förning. Tre flockar gick upp i land och var på sitt håll. K Kroks flock hade tur med sig och kom till en får folla nära en stor gård och lyckades... ...därpå fångade det fåren och skurde halsen av den så många det kunde bära med sig. Men det blev då mycket bräkande och Krok... Befadde sina män att skynda sig. De begå sig tillbaka ned mot skeppen. längst den stig de kommit. En var med ett få över axeln. Och skyndade sig så mycket de kunde. De hörde bakom sig ropa folk som vaknade till gården. Och snart kom, och snart kom grovt skall av hundar som släppts på deras spår. Där på göd längre borta en kvinnoröst. Som skar genom larmet av hundar och män.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 medan det var föga lönt att satsa liv och lämna för så lite. Han drev på sina män med hårda ord när de snubblade eller gingor långsamt. Skeppen då in på ett par flata stenhällar och hällde sig ifrån dem med åror. Det vore då färdigt att lägga ut vid kroks återkomst. Till de andra flockarna hade redan återvänt utan att ha funnit något. Några män vore i land för att hjälpa krok om det skulle behövas. Det ett få steg kvar till skeppen när två stora hundar kommer rusande ned längs stigen. Den ena hoppade mot Krok. Men han vek åt sidan och träffade den med yxan. Den andra får förbi honom i stort språng. Och kom på den man som gick närmast framför och välte honom av farten och hög, hög honom i halsen. Ett par av de väntande skyndade fram och dödade hunden. Men när det och Krok böjdes över en bitne.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 och fick det emellan och i detsamma slog han själv till med omvänd yxa och träffade sin motståndare över pannan så att denne föll sanslös Krok böjde sig över honom och kunde se att han var en yngling rödhårig och snubbnäst och blek i hyn han kände efter med fingrarna där yxhammaren träffat och fann skannen hel jag tar med mig både får och kalv sade Krok han kan få ro för den han dräpte. Därmed lyfte han upp honom och bar honom ombord och lade honom under en roddarbänk. Och med allt ombord, utom de två män som lämnat stöda, lade skeppen ut. I samma stund som en stor flock förföljare nådde ner till stranden. Det hade nu började ljusna och några spjut slungades ut mot skeppen men gjorde ingen skada. Roddarna förde sina åror med kraft, glada att ha färsk mat ombord. Och där du redan nått ett gott stycke från land, där det bland skepnaderna på stranden fing se en kvinna i lång blå särk kom med håret flygande som rusade ut till hällernas rand och sträckte armarna mot skeppen och ropade. Ropen nådde endast som en tunn ton i vattnet, men hon stod kvar länge efter det att intet kunde höras. På så sätt kom orm, Tostes son, som med tiden blev känd som röde orm. Eller Orm, den vittfarne, och stad på sin första resa. Kroksmän nådde hungriga upp till Väderön sedan de fått ro hela vägen dit. Och där lade de till och ging och i land för att samla bränsle och göra sig ett gott mål. Där fanns endast några gamla fiskare som på grund av sin fattigdom vore trygga för plundrare. När de styckade fåren berömde de deras fetma och det goda vårbete som måtte finnas på kullen. De satte styckena på spjuten och höll med elden och smackade när fettet började fräsa. Tydligt var länge sedan det kändes så god lukt. Många berättade för varandra om när de sist varit med om så läckra bitar och alla vore överens om att färden i västerled artade sig bra. Därpå började det så att de dröjde om skäggen.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 Den som satt närmast honom grinande vänligt mot honom och skar en bit av sitt köttstycke och räckte honom. Tag och et, sade han. Bättre steg har du aldrig smakat. Det vet jag, svarade orm. Det är jag själv som består den. Han tog biten och höll den i nypan utan att äta. Han såg sig noga om i kretsen, på man efter man, och sade därpå. Var är den jag högg? Dog han.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 Han var något långsam av sig som det märktes ha tog Och med vapen var han inte så bra som jag. Men det hade varit mycket begärt. Ty jag är en av de bästa här. Men han var en stark och säker man och hade gott anseende. Han hette Åle. Och hans fader sår 12 tunnor råg. Och han hade legat på sjöfärd två gånger redan. Och ror du så bra som han så ror du inte dåligt. När orm hört detta syntes han bli bättre till mods och började äta. Men efter en stund frågade han vem var det som fällde mig. Krok satt ett stycke därifrån och hörde hans fråga. Han skrattade och lyfte sin yxa och tuggade slut och sa det. Det var hon här som kysste dig. Om du bitits hade du inte frågat. Det var hon här som kysste dig. Om hon bitits hade du inte frågat. Wim såg på Krok med stora ögon som om det inte var någon blinkning i. Därpå suckar han och sa Jag var utan hjälm och anfadd. Älgäst kunde det kanske gått på annat sätt. Du är morsk skåning sa det Krok och tror dig redan vara en kämpe. Men du är för ung ännu och har inte en krigares förstånd.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 Och av mig blev du inte huggen, medan jag ville ha en rodare i hans ställe. Därför tror jag att din lycka är stor och kan bli oss nyttig. Och jag ger dig nu fred för alla oss, för oss alla, så länge du sköter Åles åra. Alla män tyckte att detta var bra talat av Krok. Orm åt och betänkte sig, därpå sade han: Jag tar emot din fred och jag tror inte att jag behöver skämmas. För den saken, fast ni studiet får från mig. Men som en slav vill jag inte ro, ty jag är av god ett. Och fast jag är ung, räknar jag mig som en man med anseende, sedan jag har en så god man som Åle. Därför vill jag ha mitt svär tillbaka. Det blev nu mycket tal om detta. Några tyckte att Orms begäran var föga rimlig, och att han kunde vara nöjd med att ha fått livet i skänkst. Men andra sa sade att morskhet inte vore något fel hos en ungdom och att han borde visa hänsyn mot en man med lycka. Och Toke skrattade och undrade hur många av de män vore som bland tre skeppsbesättningar kunde känna sig ängsliga för en ung man med svärd. En man vid namn Kalv som talat emot ormsbegäran ville slåss med Toke för, denne yttrande, för dennes yttrande. Och Toke förklarade sig vara villig så snart han slutade till goda njurstycke han höll på med. Men Krok förbjöd all slags mål för en sådan sak skull. Och slutet blev att Orm fick tillbaka sitt svärd. Och att hans uppförande finge avgöra om han framdeles skulle anses som fånge eller kamrat. Men för svärdet som var ett gott vapen skulle Orm ge betalning till Krok. Så snart, så snart sådan vunnits på färden. Det blåste nu en lätt bris och Krok sa det att det var tid att stiga stad med den. Alla gingo om ombord och skeppen höll upp i kattigat med seglen fyllda. Olm såg sig tillbaka över sjön och sa det att det var stort tur för Krok att det var ont om hemmaskepp här i trakterna vid denna årstid. Till kände han sin moder rätt skulle hon älges vid detta laget gick ute efter den med halva kullen ombord. Därpå tvättade han sitt sår i pannan och skällde det levrade blodet ur sitt hår och Krok sade att ärret i pannan skulle bli värt att visa bland kvinnor därpå kom Toki med en gammal ledig hjälm med järnskenor han sade att den inte var mycket till hjälm i dessa tider men att han hittat den bland vänderna och inte hade bättre att undvara mot en yxa sade han dugde den föga men vore dock bättre än ingenting Orm provade den och det befanns att den skulle passa när bulnaden går tillbaka. Orm tackade Toke och de visste nu båda att det skulle bli vänner. Det kom runt skagen med god vind och blotade där enligt gammal sed till äger och hela hans släkt. Både fårkött och fläsk och dricka och fälldes länge av skrikande måsar vilket hölls för ett gott tecken. Det höll ned längs den jutska kusten där landet var öde och revbenen av brutna skepp ofta syntes i sanden. Längre åt syd vore det i land på ett par små öar och funnde vatten och föda men äljest intet. Det fortsatte, det fortsatte nedåt längs kusten och nästadels hade det tur med vinden så att männen förblev vid gott lunne vid att slippa mödan med mycket rudd. Toki sade att Orm också hade vederlycka till allt annat. Vederlycka vore bland det bästa en man kunde ha. Och Orm kunde då i sanning hoppas på en god framtid. Orm trodde att Toki nog kunde ha rätt. Men Krok ville inte hålla med om den saken. Välkomna till Patriotiska kultur- och musikföreningen. Vi ska nu läsa en bok- Ur en bok som heter Rådefremling, skriven av Herbert Malmbach. Boken heter alltså Rådefremling. Och den är tydligen gjord 1960. Första kapitlet: Rådefremling. På stigen som löpte fram över landbrinkens krön och troget följande alla dess bukter kom en visslande en utstötande monotona ljud som han trodde vara sång då och då stannade han och stötte med spjudstången sönder ett sumpåls nattgamla is som knastrade och klirrade när den brast sedan fortsatte han i samma masande takt som förut drömde då och då med spjutstången till en buske vid sidan om stigen. Eller gick han och koksade mot tretopparna som om man spanade efter fågel. Den som såg råde där han släntrade fram. Trodde nog att han drev där i pur lättja. Och hittade på det ena och det andra för att ta sig något före. Men han var varken håglös eller tanklös. Utan allt vad han företog gjorde han med beräkning. När han stannade och krasade sönder isen över sundpålet spanade han under lugg tillbaka efter stigen eller inne i skogen. Spanade gjorde han också när han med spjudskaftet gick lös på strandbrinkens buskar och kratt och när han låtsades koxa efter fågel i tretopparna stod han och lyssnade spänt. Hur han än spanade och lyssnade fick han dock inte minsta skymt av vad han väntade få se och han hörde heller inget annat än skogens egna ljud samt vattnets skvalp och kluckande i älven än dock visste han att någon, kanske två eller fler följde honom inom synhåll och lurade på honom och iakttog allt vad han tog sig före han kände det på sig och han var rädd Skälvande rädd. Rädslan ville driva honom att löpa iväg i vild flykt. Men en oklar känsla av att han skulle locka förföljarna på sig om han sprang fick honom att fortsätta i masande takt och visa sig så sorglös som om han aldrig varit rädd. Av en djup ravin fylld med klyftor och tvangs stigen brant utför mot elven och slingrade sedan i otaliga krökar under strandbrinken innan den svängde upp mot skogen igen. Utför branten kunde han löpa utan att det kommer att se ut som om han sprang i rädsla. Vilken fart han skulle sätta upp. Just som han tänkte slänga sig iväg i vild språng utför branten Kr knastrade det till nere i strandkrattet. Torra grenar bröts och någon flåsade. Han skämtade en man som på alla fyra trängde igenom ett snår. Och kastade sig raklång under ett hasselstånd all alldeles in vid stigen. Samtidigt kom en annan man framsmygande ur ravinen och försvann igen bland buskarna. Den mannen kände råde. Det var Garmund Tvele. Aha, nu förstod han varför de följt honom så länge utan att företag någonting mot honom. Garmund hade i förväg lagt sig på pass i ravinen och de andra hade följt honom som hundar på spår. Och här tänkte de då ta honom, här under strandbrinken, så att hans skrik inte skulle höras upp till gårdarna eller av någon skogströvare. Men än hade de honom inte fatt. Han vände för att löpa tillbaka åt det håll varifrån han kom. Men mitt i språnget stannade han stel av skräck. Två män dök fram vid en krökning av stigen. Så, de var efter honom också. Vart skulle han nu ta vägen? Ner i ravinen. I samma nu som han fick den tanken kunde han ha skriket av glädje. Han kände igen männen. Det var Sigurd från viken. Och Arild Gamle. Båda bar båge och yxa. Männen var inte godsint av sig. På långt håll hötte Sigurd med neven mot Råde och Arild röt. Du ska hålla dig hemma vid gården, Valp. Ska vuxna män löpa i skogen som svultna hundar för din skull. Råde brydde sig inte stort om deras fortfulla gester och skällstord. Han visste att de två männen inte ville honom något ont. Tvärtom. Han förstod också att de var ute och letade efter honom för att han inte skulle råka illa ut. Att Arild gormade berodde förstås på att han var gammal och fet och därför hellre ville sitta vid brasan hemma i storstugan än flänga omkring ute i skog och mark. Förresten hade han inte tid att bry sig om på vilket humör männen kunde vara. Arilds båge hade gett honom en tanke och han gjorde tecken åt männen att skynda sig. Allt medan han höll ett öga på mannen under hasselbusken. Männen trodde att pojken hade ett djur eller en fågel i någon håll. Och kom löpande på krokiga knän. Ivriga och förvänsfulla. Råde fick bågen och pil av varild. Och smög i skydd av buskarna efter ner sidan. stig På stigen. Tills han fick fritt skjutfält. Lade pilen på strängen och sköt. Som kastad kom mannen farande upp i busken. Vrålande av smärta och förskräckelse. Pilen hade träffat honom i högra lårets köttigaste del. Och slagit in ända till benet. Både Areld och Sigurd blev stående. Gapande av förvåning. De hade varit säkra om att det var ett djur. Kanske en hare eller en fågel. Som Råde var ute efter. Och hade därför inte väntat sig att en människa, en man, skulle hoppa fram med buskarna. Det dröjde några ögonblick innan det han fattade. Men när det förstod började gapskrattet gapskrattet löst. De skrattades och tårarna tillrade i skäggen. Mannen fortsatte att tjuta med denna. Medan den han dubbelvikna smärtan strök runt sig själv som en skadeskjuten höna. Arild var nära att kikna av skratt. Han fick aldrig utsagt vad han tänkt säga. Till ett skärande rop på hjälp tystade skrattet och kom de båda männen att lystra. Så rökte de yxan ur bältet och störtade i långa språng utför strandbrinken. När trälen hoppade fram ur busken sprang råde för brinken för att gripa fatt honom. Innan han hann försvinna in bland ravinens klyftor och snår. Ur buskarna kom samtidigt Garmund. Som Råde i upphetsningen totalt glömt. Rusande med lyft yxa. Ett flyttblock skymde. Varför de inte såg varandra. Utan törnade hårt samman. Där de från varsitt håll kom i vilt lopp. Råde tumlade baklänges. Snavade. Och svirrade runt. Men fick fatt i en björk. Och återvann jämvikten. Germund högg efter honom men missade. Och träffade björkstammen. Råde kastade sig bakom ett tätt haktorns snor Och skrek på hjälp. Han hade inget vapen inom räckhåll. Spjutet städade han ifrån sig då han tog bågen. Och bågen slägde han tillbaka till Arjen efter skottet. Inte ens en kniv hade han i bältet. Garmun var honom hel, Jagade honom runt snåret. Gensköt honom. Och var honom flera gånger på yxhåll nära. Men han aldrig hugga till. Trelen hade slutat skrika och följde med spänning de båda's ringdans kring hagtornsnåret. Han förstod att det var Råde som skjutit på honom och skadeglatt väntade han att pojken skulle få yxan i huvudet. Han ville också själv vara med om hämnden. fick fatt i en knutnöv stor sten och när Råde kom löpande slängde han stenen mot honom. Råde fick smällen strax över vänstra örat. Och stöp. Med ett vrål rusade Garmen till för att ge honom hugget, men i samma nu hans Sigurd fram och drepte till honom med sin yxa. Hugget tog snett över hö högra skulderbladet och flekte upp ett fingerdjupt och två handsbredder långt sår. Garmen tappade yxan och raglade några steg innan han föll med blodet pulsande ur såret. Redan innan Gärmunds stöp var rådde på fötter igen. Slaget av stenen hade gett honom en väldig bula, men för övrigt var han oskadad. Och det dröjde inte lång stund förrän han andats ut och lugnat sig efter den våldsamma löpningen. Han kände en ändlös tacksamhet mot Sigurd som frälst honom till livet och kan vara färdig, lova honom vad som helst i gentjänst. Men fick inte tillfälle varken till att tacka eller ge löften. Ty Arild som blivit långt efter kom flåsande och fröstande, sjudande arg och gormande om. Att han fick löpa i skog som svulten hund. För en pojkvarskes skull. I sin ilska menade han att det varit en välgärning om Germund och hans svina taget Tagit råde till blod. Han blev avbruten av Sigurd som tog honom om armen. Och pekade in mot ravinen där trälen just slank bakom en anhopning stenblock. Pilen satt kvar i låret och vippade och svängde för vart steg mannen tog. Där trälen försvann dök ett par andra män fram för att kvickt försvinna in i buskarna. Mm. Mig syntes som om Germund tveläpp budat svina till Tings, sa Arild. Vid stenblocken skymtade återigen ett huvud. Det var som om det som dolde sig i ravinen låg och bevakade de tre på stigen för att se vad de kunde ta sig till. Arild kastade rådets som han tagit med fast hållet var allt för långt för ett spjutkast försvann huvudet kvickt bakom stenblocken där spjutet kom susande. Kanske svinen gömmer sig i skravlet, sa Sigurd. Bäst att vi motar fram den fortsatta och började gå mot ravinen. De båda andra följde honom. Männen gick med yxorna färdiga till hugg. Och råde fångade upp sitt spjut och höll det färdigt för stöt. Klyfta efter klyfta, snår efter snår sökte det igenom utan att dock få syn på andra levande varelser än småfåglar som svirrade i buska, buskarna. Först när aftonskuggorna kom smygande in över ravinen gav de upp sökandet och letade sig tillbaka till stigen. Det såg sig om efter Germund men han var borta. Kvar var endast en blodpöl på marken där han legat. Men i björkstammen där Germunds första hugg mot rådet träffat satt Ariels pil inslagen. Männen tittade undrande på varandra. Sigurd skakade bekymrat på huvudet och sa När kornet tryter redan i lövfällningen och granne söker granne till livet De stundar hård vinter Hä, frustade Arhild Vi i Sifhälla, lika med nuvarande Säffle Har aldrig räknat rev och orm som granne Han blängde art, Hans skägg spretade rakt ur Och han fnös för aktfullt Ilsket ryckte han loss pilen och slog den mot en sten så den bångnade och sa skrytsamt På loftet i Arhilds gård finns tre pilar för var svinatrel på jordplattan. Hans skägg darrade som om han haft mer att säga men svalde orden fångade upp sin yxa i armbågskroken och traskade iväg efter stigen mot bygden. Sigurd och Råde följde efter. Det gick i gåsmarsch med Sigurd som sista man. När det kommit upp på strandbrinken vek, vek Arhild av in i skogen. Sigurd dröjde på steget men så nickade han åt Råde och de följde efter den gamle. Efter en stunds vandring kom det fram till en äng som med sakta stigning höjde sig mot en tredunge. Vars nakna grenverk skarpt avtecknade sig mot fullmånen som just kränkt över horisonten. Det fortsatte över ängen till dungen. I tre dubbla rader stod väldiga almar runt en öppen gräsplan med medan manshöga i kilform från väst till öst resta stenar som blänkte svarta i de djupa slagskuggorna almarna kastade över planen. Arhild gick före in i sättningen och fram till stenen som bildade kilens spets. Det var Odins sten och i raden till höger stod Tors, Frös, Brages, Njords och Fröjas stenar. I raden till vänster stod Friggas, Thys, Balders, Heimdals och Idunas stenar. Medan Lokes bildade kilens bas. Några steg bakom Lokes sten låg en platt häll med smaländan mot norr det var sten. råde kände dem allesammans ty vid blod hade han stått på planen under almarna men aldrig förr hade han med sin fot varit inom sättningen dit heller ingen annan än drotten själv samt Arhild Gamle och Agnar Björman som var drottens tignarmän gick in och det, och det skedde inte annat än vid blod. Heller aldrig förr hade han i nattens mörker trätt med sin fot på ängen kring harget. Och harget, det betyder offerlund. Eller det betyder offerlund. Vaktat av de blodsugande alferna som bodde i lundens kronor. Vem visste i vilken nattens stund en åse kunde komma till sitt harg? Åsenasse. Åsenase, benämningen på gudarna i Åskåd, Asgard. Men i Åsans följe kom Hells söner för att röja hans väg fri från människor. Och död man var den som i nattens tider kom Åsen i möte i hans harg. Varför skulle Arhild hit nu? Vad skulle ske? Råde vågade knappt andas av rädsla för att de okända makterna i luften eller i underjorden, i trädkronorna eller i stenarna kunde varsla honom och gripa honom. Han hade varit rädd när germund jagade honom med yxan. Livrädd hade han varit då, men inte skräckslagen som nu. Han hoppade högt vid ett fast grepp om sin högra arm. Nu! Men det var blott Arhild som grep honom om armen. Och förde honom fram mot Odins sten och sa. Ville du att Garmund Tvelep och hans rebafölje skulle dra dig hit och ge ditt blod över Odins sten. Och din kropp till åtel åt korparna och gudarna. Eh, gnagarna ska det vara. Och drog du därför ut i skogen för att de skulle få dig fatt. Och... Nu förstod Råde varför männen dragit hit med honom. Det var för att riktigt skrämma honom så att han inte glömde drottens ord en annan gång. Han kände sig skamsen över att han glömde sig idag. Men då han sprang ut från gården var det inte hans mening att springa långt. Han hade sett en hare skymta i skogsbrynet och löpte iväg efter den. Haren försvann i snåren. Och när han letade efter den skrämde han upp en keder och så sprang han efter den för att se var den slog i topp igen. Fyra gånger hade han fått kedjan att lyfta innan den sträckte så långt att den försvann för honom. Sedan stötte han på ett lo och jagade den runt frös ängar ända ner mot älven där loet försvann i snårskogen. När han då smög och letade efter loet kom rädslan över honom då han trodde sig skymta någon som smög i snåren. Strax efter hade han vänt hem igen. Inte var det för att han ville trotsa drottens bud att hålla sig hemma på gården som han kommit att springa så långt från gården. Han hade ingen tanke haft på hur långt han sprang. Det hade bara burit så till då han jagade kedjan och lovet. Han kunde säga Ariel detta men han teg och stirrade tjuret ut i tomma luften. Det var inte värt att säga till vuxna annat än vad de ville skulle bli sagt. Själva kunde de glömma sig eller låtsas glömma vad som skulle göras. Jag givet ord kunde de glömma och sedan urskuldade sig med att de glömt eller att vad de lovat inte varit i deras tanke. Men om en annan glömde sig, då var man strax olydig och stormodig. Germund Tvelepp sinkade bort sin dag. Odins sten är torr, sa Sigurd, och tittade begrundande på sin hand, som han trevat på stenen med. En skräckrysning ristade råde, och han blev stel och kall. Han förstod nu vad som skulle kunna tända honom, om inte Arhild och Sigurd getts sig ut för att söka honom. Om de inte kommit just då de kom, skulle hans blod nu ha klibbat Odins sten, och han själv, med krossat huvud och öppnat öppnat brösthåla har hängt i någon av almarna så som den vita oxen slaktades och hängde i tred, så hade det skett honom och med den skurade han ihop sig och hans skräckkramp utlöstes i ett ulande skrik en flock svarta varelser flaxen under skärrande chatter in över lunden slog ner i trädkronorna, lyfte igen och slog ner, lyfte och slog ner Lyftog slog ner Då skrattade männen bullande Och Sigurd knackade med Mot en sten Så yxan klirrade Och hela flocken lyfte under skren Och chatter och försvann in mot bygden Kajor Lättad Som om man kastat av sig en tung börda Retade råde på sig Och andades ut Kajor Han skämdes gruvligen över Att han låtit sig skrämmas från vättet Av en flock kajor han både skämdes och drog argt sinne mot sig själv för att han blivit så rädd och givet efter för rädslan. Men han blev också sittande arg på männen därför att de skrattade åt honom och kallade honom barnrumpa. Han skulle låta den förstå att han inte var en pojke längre utan vuxen man. Därför samlade han sig och som en så djup röst han mäktade. När vattnen rensar efter vintern ska jag bjuda någon till Holmgång. En dag hade han hört Vegmunds med i östens Sundangård det hotlöftet där de grälat om någonting. Råde hade tyckt om orden låtit som manligt kaska att han gömt på dem och nu gjorde han dem till egna och kände sig som jämnbördig till både krafter och kvätt med så väl Arild som Sigurd som dock inte imponerades av de stora orden utan skrattade värre än förut. Och Arild fröstade. Hör på pilten så slog honom en tanke. Han svarade skrattet och sa. Om någon hör oss kommer många att tala om tecken du hört och sett. Ja sa Sigurd med skrattet kluckan i halsen. Har någon hört oss kommer många att ha hört Odin själv skratta och fröjas katt och jama. Många kommer också att ha sett alla åsarna samlade till ting i Sifällas harg denna natt tillade han. Harild strök sig betänksamt över skägget. Mycket hade hänt denna dag. Sådant som skulle föra mycket ont med sig i lång tid. Kiv och split och kanske mannadråp. Men det som inte hänt kanske skulle föra det värsta onda till sifälla. Han suckade djupt, fångade upp yxan i armbokskroken och såg sig omkring på stenarna. sten. Fröja sten Baldersten Alla blänkte det svarta i dunklet Blod, tänkte Arild mycken blod under många år Till vad nytta Han ville inte tänka tanken ut Utan ristade den av sig Mumlade otydliga ord Gjorde en lov runt stensättningen Och traskade sedan väg ut mot ängen Utan att något blev sagt Smök sig de tre i skuggarna av lunden Så långt han sträckte sig och sprang sedan nedhukade över ängstycket till skogsbrynet där de stannade och pustade ut innan de smög vidare genom snåren. Om någon sett dem då de sprang över ängen skulle de säkert ha blivit tagna för djur som smög bort. Efter en lång omväg kom de fram ur skogen strax innan guttorns gård. Därifrån de följde bygatan, gärdade av mansöga gärdesgårdar av kluven asp som blänkte silvergrå i månskenet de gick starkt fram överböjda och höll sig i skuggan av Gärdesgården för att inte bli sedda på alla gårdar stod folk och pratade och stättorna knakade och knarrade under folk som gick att söka vänner och fränder eller kom tillbaka från besök mycket folk var kommit till Sifälla många bonde hade tagit allt sitt husfolk med sig till längre hade pratet gott att något skulle hända vid höstblotet. Till varje gård var gäster komna. Släktingar och vänner från upplanden och utbyggdena. Från landen bortom ödesskog Och från landen kring Lögrin. Äh, melaren alltså. Hade män kommit. Varken Ariel eller Sigurd ville möta någon. När de nu kom i natten med båg och yxa. Som om de väntade strid. Fick någon sedan kunna kunde de ge upphov till en mer ont prat. Då och då smög de in i en grind. Och tryckte sig tätt upp mot järnetsgården för att inte bli sedda. När en larmande hop kom dem i möte. Eller en ensam vandrare hastade förbi. Ingen tycktes heller ha sett eller varsnat dem. I grindhålet till sin gård stannade Arild och drog en lång, djup, lättnadens suck. Marschen hade varit påfrästande för honom, tung som han var. och Han hade tvingats att andas genom nesan för att hans flåsande inte skulle förråda den. Här i sin grind kunde han äntligen andas ut. Han flåsade och pustade, strök svetten ur ansiktet, harkade och snöd sig så ekot skrällde mellan husen. Och återigen grymtade han om att tvingas springa som sulten hund i skog. För en pojkvalps skull. Tvärt avbröt han sin klagovisan. Ryckte yxan ur bältet och gav den till råd och sa. Snart är du vuxen man pojke. Men till dess hör du på vad vuxna män säger dig. Och nu kvickade du dig hem till drottsgården kvickt iväg. Med en fart som om han var rädd att Ariel skulle återfoda yxan sprang Råde mot rådsgården. Han var inte rädd. Han visste att de två männen skulle stå kvar vid grinden och vakta honom tills han, han fram till rådsgårdens grind som stod väl tillskjuten och hasplad. Välkommen innanför grinden stannade Råde och synade Arils gåva. Aril gamles yxa med en nackig utsmidd som vigg. Som blixt alltså. Och skaftet belagt med runtecken och figurer av brons som ingen kunde tyda. Jag vida Med den hade Aril kämpat under Nordans skogs, Som låg vid gränstraxen mellan Värmland och Arke. Och långt bortom Kolmörker. Som låg vid Kolmården. I Rana Rike. Som var småriken i Norge. Och fjärdaland. Ty han hade dragit vida omkring. Varför hade Råde fått den nyxan. Aril hade många yxor men ingen av sådant rykte som denna. Så många som nu skulle plågas av avunden när han kom med Arils yxa i bältet. Nu kunde förresten vem som helst få komma. Nu skulle gärna Järmund Tvelepp få komma honom till möte med alla sina svinatrelar. Han gjorde prohugg mot grinstolpan om yxan. Som vilade så väl i handen som aldrig någon yxan förut hållet i hade gjort. Han gjorde överhugg och underhugg. Stora hugget och korta hugget stickhugget och risthugget. Han parerade anfall och gick löst mot två motståndare. hög och slog så fliserna yda av grindstolparna. Ett hugg råkade översta grindvidjan som brast tvärt av och grinden ramlade av och blev hängande i hänken. Då slutade han fäktningen, stack yxan i bältet och spankulerade stolt fram och tillbaka på gårdsplanen. Han önskade att någon såg honom nu men på drottens gård fanns inte en levande vesen ute medan han själv åt den vita oxen som stod i en inhängnad och hängde med huvudet mot gärdesgården och med lågmält böl kallade på honom. Han gick bort till oxen och klirade den omkring öronen och småpratade med den. Något tjockt arbetade sig upp i halsen och han kunde inte hålla tillbaka en snyftning när han kom i tanke på att det var sista kvällen oxen var i livet. Hela sommaren hade han haft den till lekvän den enda lekvännen, säger han efter vårblotet, blev förbjuden att ensam gå för grinden. Det var vid vårblotet Germund tvelepp fodrat att trotten skulle blota råde. Germund sade sig ha få tecken från åsarna att de krävde, att de krävde fri undmansblod, blod. Om de skulle ge god skörd fiskelycka och vildfångst. Imorgon, som var torsdag, skulle den vita oxen blotas. En vit oxe, det var drottens blod, Alltid. I andra folkare blotades trälar, det visste Råde. Men aldrig i sifällas harg hade något sådant hänt. Någon som klafsade på gatan och Råde smök sig undan i sovstugans skugga. Han ville inte att någon skulle se honom stå och kila oxen. Sådant kunde vara för kvinnor och barn, men hävdes inte vuxen man. Den som kom på gatan gick förbi grinden och fortsatte till nästgårds. Råde fick en tanke om att följa efter mannen. Han ville ut och träffa människor. Eller komma som en man och stega in bland andra män på en gårdsplan. Och ställa sig bredbent och säga sitt ord och sin mening. Alla skulle se hans yksa och förstå att han nu var vuxen man. Innan han nådde grinden kom han dock ihåg förbudet att lämna gården. Med släpande steg drog han över gårdsplanen mot Uppsalens dörr. Uppsala var den förnemas, förnemligaste byggnaden på storboendes efterföljdes av riddarsal. Med släpande steg drog han över gårdsplanen mot Uppsalens dörr, där han blev stående och villrådig. Om han skulle gå in eller fortsätta bort till kokhuset och få sig något att äta. Han visste att alla gårdens män och kvinnor och alla gästande släktingar och vänner till drotten... Nu satt bänkade kring bordet i Uppsalen och åt och drack. Han var inte säker om att männen skulle maka åt sig och lämna honom plats om han kom in. Och på kvinnobänken ville han inte sitta. Gick han till kokhuset, fick han säkert om godbit av kokerskan. Ett stjärnskott kom honom att tänka på något helt annat än mat. Fallet gick från scenigt mot syd. Ett ögonblicks flimrande ljus över den nattsvarta himlartällen och tyckte slå ner i skogarna långt syd om bygden. Drottens gård låg högst i Landåsens sydsluttning och från Uppsalens dörrsten hade man fri sikt över hela bygden och långt bort över skogarna i syd och sydost där vikar av in Venen alltså, blängte fram fast inget av allt detta var skönbart nu i nattens tider Tyckte råde ändå att han såg allt så väl som på klaraste dag. Skogarna i syd hade redan, hade länge lockat honom. Om han skulle ge sig av dit redan i denna natt. Kanske han kunde hitta flamman som föll ut rymdena. Även om han inte fann den ville han stanna där borta någonstans. Om han skulle ge sig av nu.